Під деревом зеленим або Мелстокський хор Томас Гарді Частина друга Весна Розділ восьмий Дік зустрічається з батьком Повертаючись додому, Дік із тривогою в серці згадував їхні сфенсі прогулянки І дорога та пейзажі навколо видавалися йому легким туманом, що застилав реальніші образи, які малювала уява Невже вона звичайна кокетка? Дік не знав, що й думати Одній миті йому здавалося, що вона його кохає, іншої – що ні. Вона не висмахнула руку, коли він накрив її своєю. Три чи чотири рази вони зустрічалися поглядами і подовго вдивлялися один одному в очі. Вона дозволила, що вони разом мили руки в тазі і витирали їх одним рушником. Вона сердилася, коли мова заходила про Шайнера. А з іншого боку, вона ганяла його по будинку, як слухняного цуцика, не заперечувала, що небайдужа Шайнерові, і, схоже, не мала нічого проти, щоб і містер Мейбл до неї позалицявся. Такі думки не полишали його всю дорогу. Розумниця бігла рисю, і дік, сидячи напередку під води із спущеними ногами, підскакував їй у такт то вверх, то вниз, наче полум'я свічки. Доїхавши до стовпа на Мелстовському перехресті, він побачив, кого б ви думали? Свого батька, який якраз спускався з пагорба на легкому возі час від часу трохи підскакуючи, щоразу, як на дорозі, траплялося каміння. Незабаром вони порівнялися. «Прррр!» – скомандував візник веселуну. «Прррр!» – луною відгукнувся дік, зупиняючи розумницю. «Ну що, привіз?» – миролюбно спитав Ройбен. «Привіз!» – відповів дік і поставив таку тверду крапку в кінці, що ставалося більше ніколи не вимовить жодного слова. Веселун, вирішивши, що це вже кінець розмови, намірився йти далі. «Прррр!» – зупинив його візник. «От що я тобі скажу, діку? Ти забагато думаєш про цю дівчину. Ходиш похмурий як тінь і все зітхаєш за нею». «Я й не помічав за собою такого тату?» – не придумав нічого розумнішого, дік. «Я знаю, що кажу. Прррр, веселуне!» Отже, мені ці жінки тільки й знають, що молодим хлопцям голову морочити. Ой, тату, ви просто повторюєте те, що люди кажуть. Ну, люди не такі дурні і знають, що кажуть. Дік окинув оком далекі простори маєтку поза ставом. Хотів би я бути таким багатим, як поміщик. Хоч він сам і бідний, як церковна миша, пробурмотів юнак. Я б тоді її про дещо спитав. Я теж тобі це бажаю. «Усім серцем бажаю!» «Що ж, роби, як знаєш, у тебе своя голова на плечах!» Розумниця зробила крок уперед. «Давайте припустимо, тату!» Розумнице. Розумниця!» «Припустимо, що я справді трохи думаю про неї!» «І якби в мене були шанси, хоч їх і немає, як думаєте, вона, ну, непогана ж, правда, непогана?» «Ну так, непогана! Чого ж їй бути поганою?» «Бачиш, синку?» Ти коли надумаєш женитися, можеш брати першу ліпшу порядну дівчину. І вона буде нічим не гірша за інших. За своєю суттю вони всі однакові. Відрізняються лише відтінком волосся. І фенсі твоя непогана. Просто я ніяк не зрозумію, нащо такому молодому парубку, який живе в батьківському будинку біля батька і матері, яку Бога за пазухою, якого віддали у таку добру школу, що сусідські діти від заздрощів лікті кусали, От нащо йому волочитися за дівчиною, яка чоловіка вибирає за розміром гаманця? Нащо йому, замість того, щоб жити, горя не знаючи, вішати собі на шию жінку і дітей, і не маючи ні гроша за душею, поневірятися з ними бозна де і бозна як? От ніяк не втямлю. Чого йому не йметься? Хочу бий. Дік подивився на вуха розумниці, а потім знову на пагорб. Але жоден із предметів, на які падав його погляд, не зміг підказати відповіді на це питання Напевно того ж, чого і вам свого часу, тату Хай йому, дітьку, синку, оце ти мене підловив Вигукнув візник із похмурим захопленням Ройбен був достатньо шляхетний, щоб оцінити те, як майстерно в діка вийшло втерти носа Навіть якщо носа втерли йому Так чи інакше, зізнався дік, а я спитав її про дещо дорогою «Та невже? Та стій же ти! Трррр. От твоя мати здивується. Ну і що вона? Піде за тебе, Либонь?» «Та не питав я її про одруження. Ви спочатку дослухайте до кінця. Я спитав її про дещо, що мене дуже цікавить. Чи подобаюсь я їй?» Хі. Вона мовчала аж чверть милі, а потім сказала, що не знає. «Як це вона не знає? Що б це мало означати?» Останні слова він виговорив рішуче, готовий стерпіти будь-які батькові насмішки. «А це означає, – неспішно відповів візник, – що поки вона не хоче виявляти тобі свої почуття. Послухай, діку, як тій батько, я скажу тобі все, як є. Безглузду заперечувати, що їй тато набагато багатший за нас, і я зовсім не проти такої невістки, якщо вже тобі так хочеться одружитися». «Але все-таки, що вона мала на увазі? Як думаєте?» Наполягав дік, не задовольнившись попередньою відповіддю. «Боюся, у таких справах тлумач із мене поганий. Та в мене з роду таких розмов і ні з ким, окрім твоєї матері, не було». «А що мама сказала, коли ви її спитали?» – задумливо сказав дік. Навряд чи це тобі допоможе». «Та ж суть та сама. Ну, що сказала? Дай згадаю». Я змащував дьогтям свої робочі черевики, не знімаючи їх. Аж тут вона пронеслася повсадового рожу, як листок гнаний вітром. «Ен!» – кажу я їй. «Але, діку, це тобі не допоможе. Ми були такою дивною парою, принаймні, один із нас. Себто я. А твоя мама, хоч і не славилася, бо якою красою, була досить приємною дівчиною». «Тату, нічого. Тож ви сказали «Ен»?» «Тож я сказав «Ен». «Ен» – кажу». Але голови не підводжу і все натираю черевики Підеш за мене? А що далі, вже й не згадаю Давно то було Може, твоя мати згадає Вона має кращу пам'ять на свої маленькі перемоги, ніж я Але менше з тим Якось ми таки одружилися То було в білий вівторок Менстокський клуб якраз влаштував ходу Всі йшли по двоє День був ясний І стояла нещадна спека Сонце мені так у спину напекло Поки я йшов до церкви під градом котився. Та ти не переживай, діку. Буде фенсі твоєю. Куди вона дінеться? За кого піде? По-іншому не буває. Я б не був таким упевненим, сказав дік, похльостуючи розумницю по боці, вигадливим способом. Однак вона добре знала. Це зовсім не означало, що треба рушати. Є ще священник Мейболт. Ще одна палиця в моїх колесах. А що з ним? Та невже ж вона каже, що він у неї закоханий? От вже мені ці дівчата. Думають, весь світ біля їхніх ніг лежить. Та ні, просто він до неї зайшов, і вона так на нього подивилася, і на мене подивилася, але зовсім по-іншому. А коли я йшов, він їй клітку з канарейкою підвішував. Отже ж, ну і чому б чоловікові не допомогти дівчині клітку підвісити? Що з того, хай йому грець, що він їй клітку підвісив? Ой, дійку, ти з цим дівчиськом останній розум втрачаєш, чесне слово. Це вже геть не смішно. Ну, може. І що думаєш робити, синку? Я не знаю. У мене для тебе є ще одна ложка дьогтю. Ти знаєш, хто винен у тому, що хор розпускають? Хлопці тобі вже сказали? Ні. А хіба не Мейболд? Шайнер! Він по вуха, закоханий у вчительку, і хоче посадити її за той чудернацький інструмент, щоб слухати, які молоденькі пальчики стукотять по клавішах. Дік слухав батька і його охоплювали суперечливі почуття. Дурень цей шайнер. Та ні, не в тому справа. Я цьому не вірю, тату. Шайнар нізащо б не зважився б на такий крок, якби вона йому не натякнула, що не проти. Духу б не вистачило. А хто каже, що вона проти? «Я!» «Тоді ти ще більший дурень, ні Шайнер!» «Це чому, тату? Вона хоч якось виділяла тебе з-поміж інших?» «Ні! От і його либо не виділяла, хитра лисиця!» «Дівчата вони так і діку! Вона буде клястися, що жити без тебе не може!» «І вона так і не може, але все одно візьме й за твоєю спиною очима на іншого дурника!» «І це їй зовсім не завадить, і далі вмирати за тобою!» «Та не вмирає вона за мною і на нього не стріляла очима?» «Тоді, може, вона за ним вмирає, а на тебе просто очима стріляла?» «Я вже й не знаю, що думати», – спохмурнів дік. «От що я тобі скажу», – відказав Ройбен, вмощуючись зручніше і замахнувся батугом, даючи коневі сигнал рушати. «Якщо не вмієш прочитати думки дівчини із найменших деталей її поведінки, то тобі на роду написано лишатися старим парубком». Нове ну, о І візник поїхав геть. Дік сильно натягнув повідя розумниці, і кінь, підвода, і людина залишилися прикутими до місця. Хто знає, скільки часу вони отак простояли. Аж поки дік, перебравши подумки всі невдачі, що впали на його голову, урешті-решт дійшов висновку, що треба щось із цим робити. І що, простерчавши тут цілу ніч, він уже точно нічим собі не допоможе». Повернувшись додому, хлопець піднявся у свою спальню, зачинив двері з таким виглядом, ніби не збирався виходити з кімнати до кінця своїх днів. Узяв аркуш паперу, відкрив чорнильницю і почав писати листа. Слова потоком лилися на папір, і кожен рядок заледве не кричав про скривджену гідність автора, суттєво затуманюючи логіку викладу фактів і намірів. З листа було абсолютно незрозуміло, чи тодік із цього моменту розлюбив фенсі чи то ніколи не любив її насправді, чи то він умирав від кохання до неї, а тепер твердо вирішив вилікуватися, чи то до цього він був здоровим, а тепер готувався вмерти за неї. Дік поклав листа в конверт, запечатав його, вказав адресата чітким почерком, точними рівними лініями, старанно уникаючи будь-яких легковажних завитків. Поклавши листа в кишеню, він широкими кроками, не менше як три фути кожен, попрямував стежиною. Дійшовши до її воріт, Дік напустив на обличчя рішучого вигляду, а потім всю його рішучість як вітром здуло, і він повернув додому, де порвав листа на шматочки і сів за нового. Дік мусив визнати, що тон попереднього листа був докорінно неправильним – стриманість бувалого чоловіка, ось що йому потрібно, щоб не аж надто явно видати, як сильно вона йому подобається». Мовляв, просто він як порядний чоловік вважає за потрібне доволі невимушеним тоном, даючи їй право відповідати у такій самій манері, спитати її, чи має вона до нього якихось почуттів. Цей лист було визнано задовільним. Дік передав його малому хлопчині і попросив віднести до школи, а ще наказав ні за що не озиратися і не зупинятися, навіть коли дік його гукатиме і благатиме віддати листа. Таким чином, відрізавши собі шляхи до відступу, Дік дивився услід посланцеві, аж поки той не зник з очей. А тоді повернувся в будинок і заходився наспівувати уривки якихось мелодій таким замогильним голосом, що, здавалося, це останнє, що йому хотілося зараз робити. Листа було доставлено, як наказано: почався і минув наступний день. Відповіді не було. За ним минув іще один, і ще, настав вечір п'ятниці. Дік вирішив, що якщо відповіді не буде і на наступний день, то в неділю він зустрінеться з нею вічнавіч і відверто про все поговорить. «Діку!» сказав батько, якраз у той момент підійшовши з саду. У кожній руці він ніс по торбині з бджолами, міцно зав'язавши їх, що вони нікого не покусали. «Відвези завтра, місіс Мейболд, ці два руї замість мене, а я візьму веселуна і поїду возом». Дік зітхнув з полегшенням. «Місіс Мейболд?» Мати священника, які раптом заминулися розводити бджіл, невинна примха, яку вона виправдовувала тим, що власний мед – це, бачите, неабияка економія. Жила у містечку бадмуд реджес що славилася своїми мінеральними водами. Воно лежало миль за десять звідси. Поїздка туди займе весь день і допоможе згаяти час до недільного ранку. Дік ретельно вимив найкращу ресорну підводу, змастив осі і прилаштував бджілу.